Тим часом похід Виговського зірвався. Новий кошовий атаман Запорізької січі Іван Сірко вдарив із запорожцями на Крим, поруйнував його страшно. Казали, що з ним був молодий Хмельницький. Це він намовив запорожців, а допомагав йому Брюховецький. Хан мусив вертатися. Пішла чутка, що відважний Кошевий далі планує йти на Волощ, щоб підняти проти гетьмана повстання і посадити замість нього Юрка. Виговський вирішив дочекатися допомоги Польщі. Отот повинні поступити під руку гетьмана полки затязців, а війська коронні мали вдарити на Білорусь, а далі на землі Московії. Виговський, маючи в руках перемогу, злився на Запорожжя страшенно. Він не міг піти на Москву, доки в тилу були запорожці та воєводи в Києві. На щастя почали підходити перші полки затязців. Гетьман віддав їх під регімент Юрія Намирича, наказав розмістити по Україні, щоб пильнували за порядком. Розділ 29. Ми з Катериною товклися по всіх правобережних полках. Я вже знав, до якого полковника і з чим можна підійти. Своїм зором я цілими днями розглядав місто, у яке ми заїхали, вибирав старшину, вночі вербували його. Катерина ходила по базарах, говорила з людьми. «Мої ревнощі все ж не дозволили їй блудити корчмами поміж п'яних козаків. Людське брало все-таки гору, я вже й перестав опиратися йому. От закінчимо роботу і заживемо собі у млині по-людськи». Катрина знову перевдяглася за жінку, говорила з тутешніми молодицями. Вона опинялася там де розмножувалися плітки, вербувала їх. Не дивно, що досягла непоганих успіхів. Вербівка плітками виявилася ще надійніша, ніж горілкою. Пліткарки приходили додому і вербували своїх чоловіків, передавали наші зерна зі своїх душ у їхні. Так і вийшла від нас брехня, що Гетьман продав Україну ляхам, що він католик, і скоро пани знову тут будуть верховодити, поженуть хлопів на панщину. Усі цю плітку слухали, і вона перетворилася згодом на потужну чорну силу. Через нас та завербованих нами старшин, які готові були зрадити Гетьмана, Заради своїх переконань чи інтересів Наша зараза розійшлася по цілому правобережжі Уже кобзарі почали ходити по містах та селах Співати думи про Хмельницького, що б'ється з ляхами Народ вставав, особливо селяни Вони активно допомагали Хмельницькому у визвольній війні За що отримали свободу та невеликий клапот землі яку не хотіли втрачати. А ще не хотіли панщини. Вже краще смерть. Люди ожили. Була ще старшина, що багатіла на очах, обростала маєтками і землями і почала нагадувати ненависну польську шляхту та магнатів, яких тепер отожнювали з Виговським. По всіх полках запанувало незадоволення. Його підігрівали деякі старшини, що мали надію отримати щось для себе при розподілі влади і майна новим гетьманом. Катря все ж намовила мене заїхати в Вінницю, аби ще раз спробувати завербувати богуна. Вона тим часом робила свою роботу. У неї добре це виходило, навіть інколи краще, ніж у мене, тому я починав злитися. Доки вдавалося завербувати одного-двох старшин у Вінниці, вона вже через своїх помічниць, козацьких жінок, завербувала цілий десяток. Добре, хлопці кажуть, що жінка – перший друг сатани. «Ах, так!» – злився я. «Побачимо, хто з нас кращий вербівник. От я зараз піду і завербую богуна». Ми саме були в хаті, люди пустили нас до себе переночувати. Ти б не йшов, милий, спробувала вона мене зупинити. Не тобі мене вчити, жінко. Повернувся я від полковника, ледве теплий. Він порубав мене у сні своєю шаблюкою. Напевно, вінниця за гетьманом буде, стогнучи та зітхаючи з болю, сказав Катерині: що відпоювала мене своїм зіллям та мастила ранним маззю. Хоч він мене і в своєму сні потяв, однак криваві рани по цілому тілу пішли і пекли тепер немилосердно. Добре, що не вбив собака. Рани твої затягнуться, і треба їхати звідси. До міста прибув Кошовий сірко. Він страшний чоловік, я його боюся. «Сірко, кажеш, це добре. Він буде Вінницю на повстання піднімати і, сам того не знаючи, нальє води на наш млин». Виглядало все так, ніби чубаті приїхали в гостину до своїх родичів. Частково це було і справді, так, бо Сірко родом із цих країв, тож родина в нього тут була чимала. Богун знав про це – Якби на його місці був другий полковник, то обов'язково половив би їх та порозвішував або кинув у хурдиву. Богун був старим полковником, сам не раз бував на Січі і вважав запорозців братами. Він із ним разом стільки крові пролив, стільки гіркої випив, чи він міг тепер Чинити їм зло. У битві так, коли сила на силу. Та якщо запорожець приїхав провідати свою матір чи сестру, хапати його й вішати Богу не міг. Запорожці вже рознюхали це і похапцем заходили до вінниці, щоб зігрітися і поживитися. Мені трохи полегшило від відьманої мазі, і я тут же став спостерігати за сірком. Кошовий розташувався в хаті свого родича ще з кількома товаришами. Їм накрили стіл, і вони з великою насолодою наминали млинці зі сметаною. Після курінної щерби такий обід їм видавався райським. Господар сидів поруч, не хотів нічого питати, щоб дати шановним гостям поїсти. Господиня лише встигала накладати свіжі млинці, підливати сметанки, як все це тануло в горляндках гостей. Горілки майже не пили, що свідчило про те, що гості приїхали не просто погоститися, а мали якісь справи. Господар почув шум на дворі, виглянув у вікно. Там були люди. Господар вийшов із хати, за якийсь час повернувся. «Іване», – мовив до сірка, «там люди прийшли, питають, чи можна зайти». «Кошовий знизав плечима про мене хай заходять, хата твоя». Вони почули, що сам Кошовий Запорозький тут – Хочуть побалакати. А що? Балакати не мішки носити, можна й побалакати, відповів сірко, розкорюючи свою люльку. Люди зайшли, хто сміливіший. Підійшов ближче. Інші лишилися стояти в порозі. У хаті враз стало тісно. Добрий день, пане. Здорові були люди. Та не пан я, простий козак, на мені ж ні кармазинів, ні золота, кличте вже краще батьком. Та сідайте, шановні, хто старший на лави, я не ваша старшина, щоб стояти переді мною. Вони так і зробили. Побачивши, що Кошовий, говорить із ними по-людськи, посміле вішили. першим озвався старший дядько.